Capitolul 35. L-au iubit gospodine, femei de serviciu, văduve și chiar o femeie tehnician-dentist. La Cernomorsc, acoperișurile buiau și străzile erau pradă curenților. Prin puterea vântului, care se abătuse pe neașteptate asupra orașului dinspre nord-est, vara și cochetă fusese alungată spre lăzile de gunoi, burlanele și colțurile caselor, unde își da sufletul printre frunze de arțar carbonizate și bilete de tramvai rupte. În lighienele florăreselor zăceau crizanteme glaciale. Oblanele verzi ale gheretelor cu gvas bățâiau închise. Porumbeii gungurau mor-mor. Vrăbiile se încălzeau ciugulind bălegarul fierbinte. Locuitorii Cernomorscului se luptau împotriva vântului, înfigându-se în el cu capetele plecate ca niște tauri. Cel mai prost se simțeau vestele de pichet. Vântul le smulgea canotierele și panamalele și le rostogolea la vale spre Bulevard, pe caltarămul al ca parchetul Bătrânii fugeau după ele gâfâind și revoltându-se. Rafalele de vânt îi mânau și pe ei atât de repede, încât uneori o luau înaintea pădăriilor și se trezeau abia când se opreau la picioarele ude ale făpturii de bronz a vreunei demnități de pe vremea Ecaterinei, așezată în mijlocul pieței. Antilopa scârția în stație ca o corabie. Dacă înainte mașina lui Cozlevici stârnea o veselă nedumerire, acum inspira milă. Aripa stângă din spate era legată cu o frânghie, o bucată bună din parbriz era înlocuită cu un dreptunghi de placaj și în locul melodioasei pare de cauciuc, pierdută cu prilejul catastrofei, atârna de o sforicică un clopoțel nichelat de președinte de tribunal. Până și volanul pe care odihnau mâinile cinstite ale lui Adam Cazimirovici se încovoiase puțin într-o parte. Pe trotuar lângă antilopa stătea marele maestru. Sprijinit de bordul mașinii, el spunea te-am mințit, Adam. Nu pot să-ți dăruiesc nici un izota Fraschini, nici un Lincoln, nici un buic, nici măcar un Ford. Nu pot să-ți cumpăr nici o mașină nouă. Statul nu mă consideră cumpărător. Sunt o persoană particulară. Singurul lucru pe care l-aș putea cumpăra printr-un anunț la ziar ar fi tot o vechitură ca și antilopa noastră. Dar de ce obiectă Cozlević? Loren ditrihul meu este o mașină bună. Dacă aș face rost de o pompă veche de ulei, nu mi-ar mai trebui niciun fel de buicuri." Pompa ți-am adus-o, răspunsă Ostap, iată Și acesta este singurul lucru, dragă Adam, cu care pot să te ajut în domeniul mecanizării transportului. Coslević se bucură grozav de pompă, o învârti în mână pe o parte și pe alta, privind-o îndelung, apoi începu imediat să o monteze. Osta trase de clopoțel care scoase un sunet caracteristic de ședință și începu să-și descarce focul de pe inimă. Știi, Adam, am aflat ceva nou. Fiecare cetățean stă sub apăsarea unei coloane de aer care cântăriște 214 kg. N-am auzit, zise Cozlević. Ei și... Cum ei E un fapt științific, medical. Și de câtva timp simt greutatea. Gândește-te numai. 214 kg. Și te apasă zi și noapte, mai ales noaptea. Dorm prost. Ce-ai zis? Nu nimic, ascult, răspunse blând Cozlević. Mă simt foarte prost, Adam. Am o inimă prea mare. Șoferul antilopei făcum... Hmm. Ostap continua să pălăvrăgească. Ieri s-a apropiat de mine pe stradă o bătrână și mi-a oferit un ac pentru primus care ține o veșnicie. Afla Adam că nu l a cumpărat. N-am nevoie de un ac care ține o veșnicie. Nu vreau să trăiesc o veșnicie. Vreau să mor. Prezint toate simptomele banale ale îndrogostitului: Lipsă de poftă de mâncare, insomnie și mania de a compune versuri. Ascultă ce am fabricat azi noapte la lumina șovăielnică a becului electric. Mi-aduc aminte sfânta clipă, înainte tu te-ai arătat, vedenie ce piere în pripă al frumuseții duh curat. Așa că-i frumos? Am talent, nu? Ei bine, abia în zori, după ce am terminat de scris ultimul vers, mi-am adus aminte că poezia asta a mai scris-o pușkin. E permis unui clasic să-ți facă asemenea figură? Ai zis ceva? Nu, nu, continuă, spuse Cozlevici compătimitor. Și uite așa trăiesc urmă o stap cu tremur în glas. Corpul meu este înscris la hotelul Cairo, iar sufletul meu rătăcește, nu-i mai arde nici de rio deja Janeiro. și, în afară de asta, mă mai apasă și coloana atmosferică. Și nu te-ai dus pe la ea?" întrebă Cozlevici, care nu știa să o ia pe ocolite. La Zosia Victorovna." Nu vreau să mă duc," spuse osta, din pricina sfierii ce mi-o dă mândria." În mine s-au trezit ienicerii. Am trimis ticăloasei ăștia telegrame din Moscova de 350 de ruble și n-am primit răspuns nici măcar de 50 de copeci." Și asta să mi-o facă mie, mie care am fost iubit de gospodine, de femei de serviciu, de văduve și chiar de o femeie tehnician-dentist. Nu, Adam, nu mă voi duce acolo. La revedere! Marele maestru se duse la hotel, scoase de sub pat valiza cu milionul, care zăcea alături de niște ghete scâlciate, se uită la ea câtva timp cu o privire lipsită de expresie, apoi o apucă de mâner și ieși în stradă. Vântul îl prinse de umeri și îl împinse spre bulevardul de pe malul mării. Bulevardul era pustiu. Nimeni nu mai ședea pe băncile albe pe care atâția în timpul verii crestaseră răcuvinte de amor. Din radă ieșea ocolind farul un cargobot scund cu catarge groase drepte. Destul, spuse Ostap, vițelul de aur nu-i de mine. Să-l ia cine vrea. N-are decât să facă altul pe milionarul. Se uită în jur și văzând că nimeni, aruncă valiza pe pietriș. Poftim, exclamă el, adresându-se arțarilor negri și făcându-le o plecăciune. Porni apoi pe o alee fără să mai întoarcă capul. La început merse încet, ca omul care se plimbă, apoi își băgă mâinile în buzunar, pentru că început deodată să le simtă deprisos și iuți pasul ca să-și înfrângă șovăielile. Se chiar să o după colț și să fredoneze un cântec, dar după o clipă o luă la fugă înapoi. Valiza zăcea pe locul unde o lăsase. Dar din direcție opusă se apropia de ea, a plecat și cu mâinile greblă, un cetățean între două vârste și cât se poate de obișnuit ca arătare. Încotro o strigă o stap de departe, îți arăt eu să pui mâna pe valizele altora. Nu poți să lași un lucru, o clipă, ce porcărie. Cetățeanul strânse e decepționat din umeri și se retase, iar Bender se cără din nou cu vițelul de aur în mână. Ce pot să fac acum, se gândi el, cum să scap de plestemata asta de povară, care mă îmbogățește numai cu suferințe morale, Să o ard? Marele maestru se opri bucuros la această idee. O, chiar am în camera mea un cămin, să ard banii în cămin grandios! Gest demn de Cleopatra. În foc. Pachet cu pachet. Ce să-mi mai bat capul cu ei? Dar nu, asta e o prostie. Să arzi banii e o absurditate. O bravadă de husar. Dar ce pot să fac cu ei decât să mă îndop ca un nepman? Tămpită situație. Responsabilul de muzeu are de gând cu 300 de ruble să facă un lucru, Orice colectiv de marinari sau corporația cooperatistă a dramaturgilor poate să-și construiască cu un milion o jumătate de zgârie nori, cu o acoperiște terasă pentru conferințe în aer liber, iar Ostap Bender, urmaș alieniceilor, poate să facă numai pe cu ghem. Ia te uită cum apasă clasa hegemon pe un biet milionar individualist. Tot gândindu-se ce să facă cu milionul, marele maestru se învârtea în pas alergător pe alei, se așeza pe parapetul de ciment și se uita furios la vaporul ce se legăna dincolo de dig. Nu, la incendiu va trebui să renunți. Să arzi banii e un act laș și disgrațios. Trebuie să găsesc un gest mai de efect. Poate să institui o bursă purtând numele lui Balaganov, pentru elevii de la școala medie tehnică de radio fără frecvență. Să cumpăr 50.000 de lingurițe de argint, să torn din ele o statuie egvestre a lui Panikovski și să o instalez pe mormântul lui. Să îi încrustez antilopa cu SIDEV sau poate... Marele maestru sări jos de pe parapet luminat de o idee nouă. Fără a mai zăbovi o clipă, părăsi grădina și, înfruntând cu dârzenie rafalele frontale și laterale de vânt, se îndreptă spre poștă. Aici, la cererea lui, valiza fu cusută într-o rogojină și legată în cruce cu o sfoară groasă. Valiza luă astfel aspectul simplu al unui colet din cele care se primesc la poștă zilnic cu miile și în care diferiți cetățeni trimită rudelor lor un tură de porc dulceață sau mere. Ostat luă un creion chimic și, după ce l învârtit de câteva ori prin aer ca pe o surlează scrise cu valoare, Comisarului Poporului pentru Finanțe, Moscova. Coletul a zvârlit cu un gest profesional de către funcționarul voinic care îl primise, căzu pe un morman de boalotul ovale, sac și lăzi. Băgând chitanța în buzunar, Ostaf văzut cum milionul lui își luă valea, așezat la oaltă cu alte colete, într-un cărucior pe care îl împingea într-o sală de alături, un bătrânel cu pas în și cu fulgere albe la petlițe. Ședința continuă, spuse Marele Maestru, dar de data aceasta fără Ostap Bender, deputat al agrarienilor nebun. Mai stătu multă vreme sub bolta de la intrarea poștei, ba aprobându-și fapta, ba regretându-o. Vântul îi se vârea sub mantaua lui de ploaie. I se făcu frig și își aduse aminte cu tristețe că nu-și cumpărase o a doua șubă. Chiar în fața lui se opri pentru o secundă o fată. Ea ridică capul spre a se uita la cadranul strălucitor al orologiului de la poștă și apoi porni mai departe. Purta un paltonaș cam revegit mai scurt decât rochea, și un basc albastru cu pampon ca de copil. Cu mâna dreaptă își ținea poala de la palton ca să nu i-o ridice vântul. Inima comandorului se strânse încă înainte de a fi recunoscut pe Zosia și se luă după iubita lui pedalele ude ale trotuarului, ținându-se fără voie la oarecare distanță. Din când în când, fata dispărea în mulțimea trecătorilor, și atunci Ostap, coborat de pe trotuar, se uita la Zosia dintr-o parte și se gândea la principalele puncte ale explicației ce trebuia să urmeze. La un colț, Zosia se opri în fața unei gherete cu articolele de galanterie și început să se uite la niște ciorat maron bărbătești care se legănau pe o sforicică. Ostap patrula prin apropiere. Chiar la marginea trotuarului discutau cu aprindere doi tipi cu serviete în mâna. Amândoi purtau demiuri de sub care li se vedea pantalonii albi de vară. Ai plecat la timp de la Hercules Ivan Pavlovici, spunea unul strângându-și servieta la piept. Eu o jale acum acolo, îi comprimă pe capete. Tot orașul vorbește oftă celălalt. Ieri l-au curățat pe Scumbrievici, zise primul, cu bale la gură, de plăcere. Eu o înghesuială că nici nu putei pătrunde în sală. La început totul a decurs foarte civilizat. Scumbrievici și-a făcut în așa fel autobiografia încât toată lumea l-a aplaudat. Eu, a zis el, m-am născut între Ciocan și Nicovală. Vrând prin asta să arate că părinții lui fuseseră fierari. Dar cineva din sală l-a întrebat: Spunem te rog, nu-ți aduce aminte și de o firmă, Scumbrievici și fiul articole de ferărie? Nu cumva ești dumneata acel Scumbrievici? Și dobitocul se apucă și răspunde: Eu nu sunt Scumbrievici, eu sunt fiul. Îți închipui ce o să-i se întâmple acum, punctul e, i-a asigurat. Da, tovară, ceva întorg. Comisia e grozav de severă. Ea spune: Asta pe cine îl scoate. Azi e o zi mare. Îl scoate pe Berlaga, acela care a încercat să scape de comprimare, internându-se la casa de nebun. Apoi îi vine rândul chiar lui Polihaev personal și scârbei alea de Serna Mihailovna, soția lui Morganatică. Era o nenorocire muierea asta pe capul tuturor de la Hercules. Nu puteai să răsufli din cauza ei. Astăzi mă duc vreo două ore înainte de începere, ca altfel risc să nu mai găsesc loc. În afară de asta, bomze... Zosia porni înainte și Ostap nu mai află ce s-a întâmplat cu Adolf Nicolaevici Bomze. Dar asta nu îl supără cât uși de puțin. Își pregătise fraza cu care să înceapă convorbirea și se apropie repede de fată. Zosia spuse el, am sosit și acest fapt nu poate fi ignorat. Rostise această frază cu teribilă dezinvoltură. Fata se dădu înapoi și marele maestru își dădu seama că luase un ton fals. Schimbă tonul și se porni să vorbească repede și mult, plângându-se de împrejurări, spunându-i că tinerețea lui a trecut cu totul altfel decât și închipuise în copilărie, că viața s-a dovedit a fi sucită și de un nivel coborât, ca o cheie de fa. Știi, Zosia, spuse el în cele din urmă, că fiecare om, chiar și membrii de partid, trăiesc sub apăsarea unei coloane atmosferice în greutate de 214 kg. Ai băgat sau nu ai băgat de seamă acest lucru? Zosia nu răspunse. În momentul acela treceau pe lângă cinematograful Capitol. Ostat aruncă repede o privire cu coada ochiului în direcția unde, în vară, își avusese sediul biroul înființat de el și lăsă să-i scape un strigăt ușor. Pe toată fațada, cât era de lată, se întindea o firmă pe care scria Întreprinderea de stat pentru coarne și copite Prin toate ferestrele se vedeau mașini de scris și portrete ale fruntașilor statului. La intrare stătea cu un zâmbet victorios un tânăr curier care nu semăna deloc cu Panikovski. Pe poarta deschisă, de care era bătută o tabliță pe care scria depozitul bazei, intrau autocamioane de câte trei tone, încărcate vârf cu coarne și copite, care satisfăceau condițiunile prevăzute. Se vedea bine că progenitura lui Ostap o luase pe calea cea bună. Iată, uită ce avânt a luat clasa hegemon," zise Ostap, trist. Până și ideea mea ușuratică a folosit-o pentru scopurile ei. Iar pe mine m-a dat deoparte, Zosia. Ai auzit? Pe mine m-a dat deoparte. Sunt nenorocit." Ești trist ca un îndrăgostit, rosti Zosia întorcându-se pentru prima oară spre Ostap. Da, răspunse Ostap, sunt un tipic Evgeni Onegin, un cavaler căruia puterea sovietică i-a răpit moștenirea. Grozav cavaler, nimic de zis. Nu fi supărată, Zosia. Ține seama de coloana atmosferică. Am impresia că pe mine mă apasă mult mai tare chiar decât pe toți cetățenii. Asta din pricina dragostei port. Și apoi eu nu sunt membru al vreunui sindicat. Și asta sporește apăsarea. Plus fiindcă minți mai mult decât alți cetățeni. Asta nu-i minciună, e o lege fizică. Sau nu fie existând în realitate nicio coloană și totul e numai fantezia mea? Zosia se opri și începu să-și scoată mănușa care avea culoarea unui ciorap cenușiu. Am 33 de ani, se grăbi să spună Ostap. Vârsta lui Iisus Hristos. Și ce-am făcut până acum? O învățătură n-am creat, pe învățăcei i-am risipit, pe răcosatul Panicovski nu l-am înviat și numai dumneata ei, la revedere, spuse Zosia, mă duc la cantină. Eu și o masă cu dumneata, declară marele maestru, uitându-se la firma Combinatul Alimentar Didactic Model al Școlii de Producție de pe lângă Academia de Arte Spațiale din Cernomorsk. Vreau să mănânc o ciorbă model de pe lângă această academie. Poate mi se va ușura inima. Aici e numai pentru sindicaliști, îl preveni Zosia. Atunci voi sta așa fără să mănânc. Coborâră trei trepte. În fundul combinatului didactic model, sub acoperământul verde al unui palmier, ședea un tânăr cu ochii negri care cerceta cu un aer de meniul. Periclă, îl strigă Zosia de departe, ți-am cumpărat niște ciorapi cu călcăi dublu, să vă prezint. Femidii, femidii repetă tânărul strângând cu călduia mâna lui Ostap. Bender Zadunaischi se prezentă brutal marele maestru, dându-și seama imediat că a sosit prea târziu la festinul dragostei, și că cu călcâi dublu nu erau un simplu produs al unei cooperative de și invalizi, ci simbolul unei căsătorii fericite legalizate de oficiul stării civile. Cum? Te mai cheamă și Zadunaischi?" întrebă veselă Zosia. Da, Zadunaischi, dar nici pe dumneata nu te mai cheamă numai Sinițcaia. Judecând după ciorapi, Mă cheamă Sinițcaia Femidi." De 27 de zile," zise tânărul, frecându-și minile. Îmi place soțul dumitale," zise cavalerul, căruia i se răpise moștenirea. Și mie îmi place, răspunse Zosia Arțăgoasă. În timp ce tinerii soți mâncau o ciorbă marinărească, tot ducând lingurile la gură și uitându-se unul la altul, o citea indispus afișele de pe pereți. Pe unul scria, Nu vorbiți în timp ce mâncați. Aceasta împiedică buna secreție a sucului gastric. Altul era întocmit în versuri. Atunci când consumați suc de fructe, să aflați că produc în corp hidrați. Nu mai avea ce face aici, trebuia să plece, dar îl împiedica o sfială, apărută cum și de unde, nici el nu știa. În această ciorbă marinărească, se străduie stap să glumească, plutesc epavele unui vas naufragiat. Soții Femidii râseră binevoitor. În ce sector lucrezi?" îl întrebă o stap pe tânăr. De fapt, sunt secretarul colectivului plastic al pictorilor feroviari," răspunse Femidii. Marele maestru se sculă încet de pe scaun. Aha, reprezentantul unui colectiv era de așteptat." Dar să nu vă mai distrag cu vorbăria. Asta va împiedica buna secreție a sucului vostru gastric atât de necesar pentru sănătate. Plecă fără să-și mai aia rămas bun și se îndreptă spre ieșire strecurându-se printre mese. Mi-a suflat fata, murmură el când ajunse pe stradă. Mi-a suflat-o de-a dreptul de sub nas. Femidi, nemesidi, femidii, reprezentantul unui colectiv, i-a suflat unui milionar și în clipa aceea își aduse aminte cu o claritate cutremurătoare că nu mai are niciun fel de milion. Început să alerge grăbit și își termină gândul pe drum, dând deoparte cu brațele petregători, cum dă deoparte un înnotător a apa la un concurs pentru a bate precedentul record mondial. Iacana s-a găsit un nou apostol Pavel, mormăia el sărind peste rondurile de flori din grădina orașului. Arghirofob, vită încălțată, menonit, blestemat, adventist de ziua șaptea, dobitoc sinistru, dacă au expediat coletul măspânzuri, asemenea adepții ai lui Tolstoi trebuie omorâți. După ce alunecă de două ori pe podaua de mozaic de la poștă, Marele Maestru ajunse într-un suflet la ghișeu. În fața ghișeului se afla o coadă mică, gravă și tăcută. În furia lui, Ostap dădu să bage capul pe ferestruica ghișeului, dar cetățeanul care stătea primul la coadă ridică nervos coatele ascuțite și îl dădu pe noul venit puțin înapoi. Al doilea cetățean ridică și el coatele, parcă ar fi avut un mecanism și Marele Maestru se pomeni ceva mai încolo de mult doritul ghișeu. Dar nu rămase nici la această distanță, deoarece tot îndeplină tăcere, alte coate se ridicară și traseră parcă niște vâsle invizibile, până când obraznicul se văzut plasat la locul lui legitim, ultimul din coadă. Eu vreau numai, începu o star, dar nu mai urmă. Era inutil. Coada cenușie ca de piatră era de neclintit ca o falangă grecească. Fiecare își știa locul și era gata să șapere micul său drept cu prețul vieții. Abia după trei sferturi de oră, osta a reușit să bage capul pe ghișeu și să ceară cu o aprindere să-i dea înapoi coletul. Funcționarul îi restituie nepăsător Recipisa. Tovarășe, nu dăm coletele înapoi." Cum, l-ați și expediat?" întrebă Marele Maestru cu o voce șovăitoare. L-am predat abia acum o oră." Tovarășe, nu dăm coletele înapoi," repetă funcționarul. Dar e coletul meu," spuse o stat cu blândețe. Mă înțelegeți, al meu?" Eu l-am expediat, eu vreau să-l iau înapoi. Am uitat să bag un borcan cu dulceață, de merișoare. Vă rog foarte mult. Unchiul meu o să se supere îngrozitor. Mă înțelegeți? Tovarășe, nu dăm coletele înapoi." Ostap întoarse capul căutând sprijin în jur. În spatele lui se întindea coada tăcută și gravă, care cunoștea toate regulile, printre care și aceea că coletele nu se dau înapoi. Să bag un borcănaș," murmură Ostap, cu merișoare. Tovarășe, borcănașul pot să-l trimiți cu un alt colet," zise funcționarul îmblânzindu-se. Nu să-i se întâmple nimic, unchiul Dumitale. Nu-l cunoașteți pe unchiul meu, zise cu căldură o stat. Și apoi sunt un student sărac, n-am Vă rog ca pe un activist pe tărâm obștesc. Unde să-l cauta acum tovarășe, spuse funcționarul cu un glas plângăreț? Sunt trei tone de colete acolo. Dar marele maestru început să îndruge la palavre atât de sfârșitoare, încât lucrătorul de la comunicații plecă în cealaltă sală să caute coletul studentului sărac. În coadă tăcută până atunci răsunară energice proteste Marele maestru era făcut cu ou și cu oțet că nu cunoaște legile poștei, iar o cetățean cămânioasă îl și ciupi. Să nu mai faci niciodată asta," zise sever funcționarul, aruncându-i lui Bender valijoara. Nu o să mai fac niciodată," declară comandorul. Pe cuvântul meu de student. Vântul făcea acoperișurile să vuiască, felinarele să se clatine, umbrele să tremure pe pământ, iar ploaia tăia și razele farurilor de la automobile. Ajunge cu excesele psihologice," spuse vesel Bender. Ajunge cu suferințele și autosgândăririle. E timpul să încep o viață burgheză, de muncă. La Rio de Janeiro îmi voi cumpăra o plantație și îl voi angaja pe Balaganov ca maimuță. Să rupă bananele din pom pentru mine.